La nit de divendres, a l'estudi 1 de Ràdio Estel, sempre hi podeu trobar un personatge amb llum pròpia. Amb llum pròpia. presenta i dirigeix Joan Armengol. Molt bona nit, senyores i senyors. Programa 156 de amb Llum Pròpia, Ràdio Hostel i Ràdio Principat. Personatge, Andreu Buenafuente. Podríem dir que ja amb el nom i el cognom queda tot expressat. Però afegim que, opinió nostra, l'ànima i el director de La Cosa Nostra, evidentment la millor oferta televisiva de nit a Catalunya, és el que està aquesta nit amb nosaltres. El divendres no fa televisió, però sí ràdio, perquè, si no, aquesta nit no estaria aquí. Ell, tan atent com sempre amb els amics. I, per què no, els que els seguim amb la seva tasca professional ha dit sí a la nostra invitació, i aquí el tenim. Gràcies, senyor Bonafuente. Gràcies a vosaltres per convidar-me, i bona nit. Ja sap que és un plaer tenir-lo aquí. Eva Franquesa ha preparat un currículum, un perfil radiofònic, difícil, difícil de resumir, però a grans trets pensem que intentarem dir qui és i com és vostè endavant. Eva. Andreu Buenafuente Moreno va aneixar Reus al gener del 1965. Als 17 anys va iniciar la seva trajectòria radiofònica a Ràdio Popular de Reus amb el programa Siguiendo los Deportes. Més tard passaria a Ràdio Reus com a redactor d'esports i fent col·laboracions en diferents programes com ara La última noche que pase contigo. En la cadena Ser va col·laborar amb Xavier Sardà a la Ventana i el 97 en el programa de Fernando Delgado a Vivir que són dos dies. L'any 89 neix el Terrat, un programa que té els seus inicis a Ràdio Reus i que presenta i dirigeix a Ràdio Barcelona des del 91. Andreu Buenafuente ha combinat la ràdio i la televisió. En aquest darrer mitjà es va iniciar l'any 93 com a actor en el programa L'Ataque dirigit per Alfons Arusa, Antena 3... Més tard el varen veure TV3, a tot per l'audiència, i el Persones Humanes, dirigit per en Mikimoto. Darrerament va ser director, guianista i presentador de les diferents edicions del Sense Títol, així com també l'encarregat de preparar i presentar per TV3 els programes de cap d'any. Actualment, com dèiem, dirigeix i presenta el programa nocturn La Cosa Nostra. En un altre vessant, constitueix el 91 l'empresa, el terrat de produccions per a la producció, repetim la paraula, de programes de ràdio i televisió, una factoria d'humor que ha creat a tall d'exemple el sense títol, malalts de tele i plats bruts. En la gran pantalla també hem pogut veure l'Andreu Buenafuente i és que va fer d'actor en la pel·lícula de Santiago Segura, Torrente, el brazo tonto de la ley i en el curtmetratge de David Alcalde, doctor Curre. Home, tan polifacètic com l'Andreu no podia deixar-nos sense llibres. L'autor de Sense llibre de l'editorial Planeta, el més venut al Sant Jordi de l'any passat, també coautor del titulat El terrat una tonteria com una casa d'editorial columna i després parlarem del del moment. Pel que fa a premis, l'Andreu Buenafuente ja en porta uns quants. Premi Òmnium Cultural de Ràdio i Endavant Ràdio l'any 96, la batxina extraordinària del Col·legi de Periodistes de Catalunya, millor presentador i millor programa sense títol l'any 97 i també, entre d'altres, el Premi Ondes, el millor programa de ràdio local. I el darrer titulat: digui'm el que més s'ha vengut, ai, perdó, digui'm agosarat, els monòlegs, perdoni, senyor Buenafuente, però és que realment he sigut així, el més vengut al Sant Jordi i dies successius. Sí, sí, sí, sí sí, estem entre desbordats, eh, <coughs> perdó, contents, eh, agraïts, no? Eh, però sorpresos per damunt de tot, perquè tu dediques a la televisió i a l'humor, i home, saps que hi ha un bon feeling amb la gent a nivell editorial, que s'ha consolidat un, una mena de llibre de regal, pels nostres seguidors, però mai pensàvem que es vendrien 40.000 llibres en 3 setmanes, una mica capejant també el temporal, el tradicional debat sobre el mediatisme i l'oportunisme, però fi de contes, quan et trobes amb els amics, eh, contents, perquè veus que la teva feina xuta, suposo. Bé, passem al, al passat. Néix a Reus el 65. Els seus pares vivien a Reus. Sí, sí, com, sí. Com és que van anar a Reus? O ja van néixer a Reus també? No, no, van néixer... La, la meva mare va, va arribar a Reus. Jo soc fill d'emigrants d'immigrants. sóc per tant, xarnego i de, de sang andalusa. Suposo que això pot explicar alguna cosa. No sé, no ho sé ara. Però la meva mare va arribar fruit d'aquella doncs, gran crisi, no?, Uh, i va arribar amb 14 anys uh, i es va integrar molt bé a la vida de Reus i el meu pare, tinc entès uh, que ja no és entre nosaltres però el meu pare va arribar crec que amb 9 mesos o 8 mesos d'embaràs de la seva mare uh, per tant pràcticament es podia dir que també d'origen andalús però és aquella generació d'andalusos agraïts, uh, molt integrats que, que estimen la seva terra uh, i que em van ensenyar això a mi justament a estimar la meva terra no? i estimar els meus orígens per cert, l'amor del pare que el va afectar a vostè extraordinàriament. Suposem que tothom, però mm. l'Andreu Bonafuente, pel es va dir, molt. Sí, sí, és que el, el meu pare era, era brutal, no? El meu pare era, era molt millor que jo, si és que jo sóc alguna cosa més o menys divertida, no em faria el modest, però eh, jo coneixia molt bé a mon pare, clar, si no el conec jo qui l'ha de conèixer, i us puc dir que sí, que, que era, realment era un home espectacle, no? Jo sempre he dit que si el meu pare hagués tingut una formació i un moment eh, hagués viscut un moment social adequat, hagués estat un artista no? és que no va desenvolupar aquesta vena i era un artista del carrer, no?, dels seus amics. Era l'home que anirava als sopars, eh, que vivia al carrer, va ser representant de comerç i és aquell home que, que surt a les 6 del matí i torna a les de la nit a casa. I ell la disfrutava vivint amb la gent, transmetent a la gent optimisme i això és el que millor em va ensenyar, no?, afrontar-ho tot sempre amb un somriure i en men del mori al quilvella, no? Si vol no respongui, però vostè és més bona Buenafuente que Moreno o tan Moreno com bona fuente. Ah, no, les dues coses. No, les dues coses. Soc bona Fuente perquè per la part de pare i com t'he dit i també l'avi es veu que era una passada l'avi eh, era, era el graciós del seu poble també suposo que això és genètica no? Soc bastant bona Fuente i m'agrada molt quan em trobo eh, per exemple encara un germà del meu avi l'últim que queda i em diu tu t'assembles molt el teu avi no? I tal. M'agrada molt ser així, i m'agrada molt també tenir el seny i la intel·ligència de ma mare que penso que també la intel·ligència que té ella jo n'he agafat una mica i per tant la barreja és molt bona no? Quin activitat feia la seva mare, a Reus? La meva mare treballar. Treballar i pujar una família en una època grisa, trista i represora, com era aquella porqueria d'època franquista. A quin carrer va néixer vostè? Jo vaig néixer en un hospital, eh, però m'agrada dir que vaig néixer al carrer del Vidre, que és un carrer que toca la plaça del Mercadal. Dic perquè el de néixer en un hospital és com a molt eh, estereotipat, però representa que a mi... Jo vaig néixer al carrer del Vidre. Per cert, eh, davant mateix on va néixer el general Prim, Vull dir que tots anem a patar al mateix lloc. Sí, vostè és el general del xou. Sí, el general del xou. Fet, ben fet. Quin oh. col·legi va anar inicialment? Jo vaig anar sempre als hermanos de la salle. Els eh? meus pares, tot i la modestia econòmica que, que vivíem, no? van intentar, per tots els mitjans, gairebé traient els calés d'on no n'hi havia, per donar-me un ensenyament eh, semiprivat, per dir alguna manera, en aquella època. I vaig estar als hermanos de la salle, on vaig estar doncs, mira, des de petitet fins al bub, fins als 16 anys, 15 o 16 anys. L Alumne brillant o del no. muntón entre cometes? No, no, dolent. Alumne eh, del muntón tirant dolent i amb eh, esforços per, ser, per treure els cursos endavant. No m'agrada estudiar. No m'agradava estudiar, millor dit. Ara he après després de més gran que que he descobert la passió per la lectura i per l'estudi de coses que a mi m'agraden. Però l'ensenyament, eh, com a tal, a mi no, no, no m'agradava. El van castigar alguna vegada al col·legi o no? Sí, sí molt, molt, molt. Em Però era que... molt entremariat. No, no, jo era potser el, era el foteta, no? Era, començava a ser aquell home, aquell nen, vaja, que, que la va fotent i no ho sembla. Però al final et calen, no? I, <ríe> sí, sí, i, i em, anava... sí que em castigaven bastants,. sí, sí. Algun heroi d'aquell període? Uf, herois, herois. Una mica suposo que el, el, el meu heroi principal era el, el meu pare, no? Jo veia funcionar el meu pare en el sentit de, de viure i pensava, hòstia, mi m'agradaria ser com ell, no? Vull dir, amb aquesta alegria, amb tants amics, vull dir, tot el poble, tota la ciutat, em vedava amb ell, donant els sopars, jugava a futbol. Era el meu heroi més quotidià, sí. I per què va a Ràdio Popular de Reus? Com entra vostè en el món de la comunicació? Per a més que era ben jove, 17 anys. Sí, per, per, bé, perquè no m'agrada estudiar, perquè veig que no tinc futur estudiant, provo de fer cou nocturn, però clar, si nocturn no hi vaig, <laughs> I, i veig que dic que hi anirem malament. I per casualitat de la vida més absoluta. Jo pràcticament no havia escoltat mai la ràdio, eh, una cosa que explico i la gent no s'ho creu, però a casa no teníem ràdio. Eh, i, però... I és curiós, no?, perquè en aquell període tothom, quasi. Doncs no teníem tu nosaltres, érem més de la tele. Mira, no, no, no, no. havia escoltat poquíssimes però sí, vegades. Però si no havia de televisió. Sí, home, els, home però, els, 70, el negre, tot? Els, els 70, 70 i picos, no? però vaja, que jo quan ja puc dir doncs, vaig a fer ràdio en els 81, no? i un amic, re, casualitats de la vida, perquè el Carles Francino eh, treballava a Ràdio Popular eh, i estibujava amb un molt amic meu, i aquest amic em va dir un dia de festa, imagina't tu, de nit, de jovenets, diu, demà, quan passi la farra, et portaré a la ràdio eh, perquè hi ha, una, hi ha un nena vacant. Jo vaig pensar que m'ho deia perquè que estàvem de conya. Però no, no l'any demà va venir a buscar-me amb una moto i diu que et vinc a buscar per la ràdio. Jo què sé. I així és com em vaig entrar amb una gran persona dels homes que, que més m'ha ajudat i que més estimo, que és el Carles Francino, un home molt generós i que va perdonar els meus defectes, que eren molts, que ja t'ho dic ara. Quin és el seu principal defecte? Ho era un dels que li va perdonar en Carlos Francino? Home, doncs mira, la, la falta de rigorositat, la falta d'ortodoxia, eh, treballant. És a dir, jo no sabia com com es parlava davant d'un micròfon, com se es feia una entrevista. Recordo que el primer que em va dir el Carles és diu, té, agafa una cinta i vés a fer una entrevista amb en un jugador de futbol. No? I jo dic, hosti, però com es fa això? No? Home, doncs apretes aquí i preguntes coses. El Carles tampoc era un gran professor, però suposo que en aquella tolerància i en aquella llibertat hi va haver també una manera de dir-me que, que em donava suport. I gràcies a ell, si no, no hagués fet res. I vostem la seva mare... I té moltes vinculacions amb la Teresa? Sí, home, esclar, el, el ser mare, vulguis <laughs> que no, eh, estàs bastant vinculat. I a, I a part, doncs, és una mica el nostre referent, no?, el referent de la casa, de la família, en aquest món de bojos que em toca viure ara a mi, des de fa uns anys d'autèntica dinamitació de la vida, la meva vida ja no és com abans, sempre hi ha la mare per recordar-te que les coses són molt més normals del que sembla, no? No li ha preguntat mai, vostè, la seva mare, mama, què pensa de mi? no, no sé ara, potser ser sí alguna vegada li, dono, li demano bons consells, té molt bon criteri humorístic, el meu pare també el tenia i a la seva manera no és la típica mare que li agrada tot, eh, sinó que a vegades em diu, ella no em va agradar, aquest convidat no va estar a prova, I, i en sap, eh? té molt de gust Escolti, mare, què pensa del fill? Ai, hola, eh? bona eh? <laughs> Què passa? Hola, <laughs> hola. hola carinyo Què tal? Escolti, eh? Teresa co com era l'Andreu de Menut? No, era obedient? No. Era molt ploraner? No, no, era... Era molt pacífic, era bastant pacífic, si jugava amb qualsevol coseta s'entretenia molt. Sí. Era molt bon nen, de veritat. Però plorava molt? No. No, no. No era molt ploraner. Ens ha dit que era un mal estudiant, és eh, cert? <laughs> no que fos mal estudiant, el que passa que... Um, a veure, ell tenia molta memòria, retenia molt coses, llavors se confiava molt, no? Llavors esperava, esperava sempre l'últim hora, eh? perquè... Ell sabia que amb poqueta cosa en tenia prou per estudiar, però és que aquella poqueta cosa vegades tampoc la feia, no? Eh, Teresa, i quan ell li va dir que es dedicava al món de la ràdio, vostè va tenir una gran alegria, un disgust... que hauria volgut que fos l'Andreu? O ja està content amb el que és? Jo estic molt contente eh, perquè ha sigut una cosa que era molt jovenet, de molt petit, ja, quan anava a la salle, ja petitet, que anàvem d'excursió i ja agafava el micro de l'autobús, i ja era ell que explicava l'excursió i tal... I ja es, nota, ja es veia a ell doncs, que li agradava no, aquest món. Mm. I llavors, de poquet a poquet, l'hem anat <ríe> assolint. No? I vostè creia que arribaria a un lloc tan destacat? Perquè, evidentment, és un dels homes més coneguts a Catalunya. Ja, doncs pues, clar, miri... A veure, sí, jo, sempre com a les mares volem tot el millor, doncs jo sabia que el meu fill portava alguna molt bo dins, eh? a dins. <ríe> I ara que... vostè ha perdut la condició de... Ell abans era el fill i ara és al revés. Ara vostè és la mare de l'Andreu i abans era el fill de la Teresa, no? Sí, bueno, això ja sol passar, no? Però a part de tot això, és el meu fill, eh? O sigui que... Mm. Jo Joan, deu ser si la seva mare. Si no? m'ho permets, m'agradaria dir una cosa. Està a casa que, seva, Andreu, no, destac, destacar quan parlaves dels orígens, no? quan ell va dir, si es pensava que jo faria alguna cosa en el món de la ràdio, a mi m'agradaria subratllar-la eh, i agrair no? públicament la, la paciència i la tolerància d'uns pares que el seu fill de 18 anys els diu que no estudia i que se'n va a fer ràdio. Pels que estimem la ràdio, que crec que és una cosa que tots dos, tu i jo, compartim i molts els que ens escolten, eh, és d'agrair que una família faci una mica el cor fort i digui va, tira, no? que el nen faci ràdio. Jo recordo els primers dies quan em venia a buscar el meu pare i em deia però, que em venia, no tenia ni cotxe jo, no? Clar, ni carnet. I em venien a buscar a les 3 del matí en una emissora Uh, bé, bueno, uh, ja t'ho pots imaginar, no? I, I aleshores em deia, però, però, aquí què, què estàs fent, aquí, no? Uh, I jo agraeixo ara la, la, aquell punt de confiança i, doncs, tira, no? Que suposo que molts pares hi farien bé, també. Dirien, jo vull que el meu fill tingui un futur estable, no? O sigui, li van fer un gran favor a mi i a la ràdio, no? Terès, agrair-li que aquesta nit estigui amb nosaltres, li preguntarem, quan el veu a la televisió, què pensa vostè, què diu? Bueno, jo és es que sento tantes coses que no sé com dir-li. Primer, meu fill, ¿no? Uh, no sé. que, que el meu fill, no? No sé, com el meu fill, i segons, pues, molt contenta de que... Més que res, la feia de veure tots to els amics, tots els que treballen, que hi ha, hi ha una harmònia tan maca, que una estimació tan maca. Jo, quan vaig al terrat, és es que disfruto molt, perquè tota tot la gent és tot, tot una pinya, amb molt de carinyo, molt de respecte, és molt maco, i amb aquell puntet que tenen és d'humor, i jo disfruto molt quan hi vaig. O sigui que, no sé, estic molt orgullosa de tindre el fill que tinc, no? I nosaltres molt contents que ens hagi dedicat tots els minuts. Li vol dir fill de la mare alguna cosa més? Sí, doncs que ja et trucaré, com sempre. I que quan et dic que et trucaré i no et truco és perquè... Bé, no, però ja sé que, que no pots. A vegades... Es... Tens massa, massa que penses, eh? No, ara els perquè mòbils... I massa. Ara amb els mòbils dic, no, no, mamà, no, que això, no. ho, ho tenim molt ben arreglat, això, eh? Sí, Teresa, sempre, moltíssimes sempre gràcies. Que mare, sempre que em recordes. I molt bona nit. Fins Ma. sempre, Teresa. Bueno, doncs, bona nit. Adéu, Mitjançant el telèfon una mare encantadora, eh? Sí, és molt maca, és molt que és molt tolerant i, a banda, penso que ens ha donat una lliçó a tots molt, molt forta perquè, home, t'imagines, no?, després de 40 anys de viure amb la persona de la teva vida quan desapareix i ha estructurat molt bé tot el que és la família i com et dic, és aquell, aquell fart no? d'estabilitat, de, de tranquil·litat, eh, molt bé, molt bé. Ha practicat vostè algun esport, ja que havia fet de comentarista de l'especialitat? Eh, he practicat el que he pogut... Mira, fixa't que m'està sonant el mòbil i el vaig parar? eh? Perdona-me. Ja, possiblement, els uïdors volien fer-li preguntes, però aquesta nit està vostè centrat alguns convidats... Perdoneu-me, evidentment el en aquest moment parlen els oients de Ràdio Estel de Ràdio Principal. Endavant, endavant. Perdó, per perdó. Perdó. Si havia practicat algun esport. Sí, doncs sí, faig el que puc. No sóc un gran esportista, he estat més esportista de gran que no pas de, de jovenet. De jove jo era bastant fràgil, en enclenqué, o digui-li com vulguis, era el gafites, i no, però de gran m'he après a aprofitar l'esport, i sí, intento fer bicicleta, intento fer una mica de, de de footing, he jugat a futbol sala, vaig fent el que puc. Ara últimament no puc gaire. No? Té algun ídol esportiu? Uh, buf, no massa, no massa. Um, a veure, diria que un dels homes, més que per esportiu, per bon de l'espectacle, que m'agrada molt, és el, ha estat el Michael Jordan, no? A mi m'agradava molt saber que jo era contemporani del Michael Jordan. Jo vaig passar una miqueta malament quan em va, va plegar. Soc una mica mitovan, també la Indurain. Jo vaig veure els tours des de casa, tots en directe, els tours que va guanyar la Indurain. I, hòstia, vaig aficionar molt a Indurain, mira. S'ha baixat l'esport de la bicicleta sense l'Indurain, sí, eh? Sí, ha baixat. Quan es jubila un, un mite o una llegenda... Si ja és que realment era llegenda. Era llegenda, però jo, tio, saps què penso? Et, fas, et vas fent gran, et vas jubilant també una mica la vida, no vol dir ser pessimista, però el dia que plega l'Indurain, dius, hòstia, mai més tornarà a repetir això, no? I, i costa anar-ho païnt, dius, bueno, doncs va, vinga, ja em vindrà un altre, però és una mica dur. Dèiem en el perfil inicial Vostè passa la cadena CERA amb Xavier Sardà i en Fernando Delgado. Sí. Això suposa que ve Barcelona, ja. Sí, sí, jo l'any 91 un altre gran gest que em m'ha arreglat la vida, un molt bon amic meu, el, el Javi Pons, que actualment és el director de les 40, i que havíem començat junts a Ràdio Reus, ell està de cap de programes a Ràdio Barcelona, i pren una decisió, eh, bueno, una autèntica temeritat, quan eh, ell, ell diu que ell vol que el programa del migdia el faci un tal Andreu Buenafuente, no? Jo mai tindré prou paraules per agrair al meu amic això, perquè en contra de tots els observadors que deien però per què hem de portar un tio que no coneix ningú? als migdies de Ràdio Barcelona. Ell va fer front amb això, també li va donar suport Josep Maria Martí, director de Ràdio Barcelona, en aquell moment es va parlar de favoritisme i de clan de la ballana, jo si no, va no, ser així... Encantat, eh? Sí, eh perquè suposo que si no hagués anat bé, doncs ara no estaríem aquí, no? Però aquell petit impuls, jo sempre dic que les vides professionals de la gent estan fetes d'impulsos que són determinants. I aquest del 91 és determinant, quan ve el terrat aquí. Després el terrat va bé i xuta i endavant. Però si no arribés a ser per allò, jo encara estaria a Ràdio Reus, millor més feliç que anís, eh? Cuideu. Per què més feliç que un anís? Vostè creu que els llocs reduïts un pot realitzar més les seves il·lusions, les seves ambicions, no. No, però com tu et vas escriure... Vostè podríem creure en l'anomenat localisme, però... però, però... Sí, Mira, a mi m'agrada molt també la comunicació local, eh? la comunicació de petita, de butxaca, a mi m'agrada molt. Uh, I a Ràdio Reus jo m'ho passava molt bé, vaig estar 8 anys, i vull uh, aclarir que jo mai en cap moment tenia la, la pretensió de d'arribar on he arribat. És a dir, jo recordo quan el meu amic em diu «escolta, vin a Barcelona ja...» uh, jo m'ho he de tornar a plantejar tot i dic però per què? Si estic molt bé, es viu molt bé Reus, eh? En Joan i amics hi ha una qualitat de vida impressionant eh, i mira, suposo que porta temeritat també personal, dic doncs va, anem cap a Barcelona, però saps, no sóc un home molt, molt ambiciós i si m'hagués quedat a Reus, doncs ara estaria fent suposo tonteries i muntant rotllos com monto jo, no? no hi ha per què fer tonteries Andreu vostè sí. fa coses molt serioses a banda de que les li pot donar un caire d'humor i de molta sensibilitat té una germana gran vostè no? sí, sí, una germana 5 anys més gran que jo que amb la que vam, vam crear el Terrat i ella em va fer costat i és la gerent actual del Terrat sí. I hi ha bona harmonia llavors, amb la germana sí, i tant i tant Maite, Hola, bona nit, bona nit. Sí. és molt diferent l'Andreu que vostè veu a casa, que veu a la vida íntima el que els espectadors gaudeixen a la petita pantalla? No Son dos Buena fuente? No, no és, no és diferent. L'Andreu és una persona, pues, tal com es mostra davant de les càmeres, el que passa que Bueno té a vegades, sobretot quan hi ha més jovenet, aquell punt de timidesa, d'observador, però no, no, la veritat és que no, és una persona molt transparent i molt igual. Maite, quan ell es va dedicar a la comunicació, vostè què va pensar? Arribarà molt a lluny? el perderem de vista, què farà? O no, oh, no? Vostè no. creia ja que arribaria a ser qui és. Home, mai et penses, uh, mai et penses la magnitud que pot arribar a agafar, no? però sí que de ben jovenet l'Andreu li agradava molt tot això, vull dir, ja a l'escola es dedicaven a, a radiar els partits amb els seus vull dir feia els seus pinites, no? I vull dir, ja de molt jovenet es veia que, que això ho portava a dintre i de que, de que faria ben bé, clar, no saps uh, on pot arribar, però sí que que apuntava, apuntava... tenia bon fuster, això és cert. Maite, vostè com a ciutadana de Reus, no com a aterrat, mm. què en pensa? Com el veu, l'Andreu Buenafuente? Sigui sincera i de que és el germà petit o, bueno, o el germà. No podrà, <ríe> germà. no podrà. <ríe> sí que pot. Eh, home... Sigui dura, si és que mereix eh, que aplicar mm. aquest terme. Eh? No, l'Andreu és una persona molt enamorada de la seva feina, de les seves coses i que és molt constant, eh, a pesar de les èpoques que s'han pogut passar. Mol lluitador i, bueno, és que el tinc a veure així tant com a ciutadana, com germana, com a empresari al seu costat, com tot. I vol dir que com les germanes enriu. Gràcies. Posso que estem es un continu constantment, no, no vol dir que. Anem tan de cul que aprofitem per parlar durant les entrevistes, no? Sí, perquè Sí, i hola, què tal? Com estàs? Perquè escote més sí. brutal l'actual moment del terrat sí. que no avorrirem a la gent amb els nostres problemes, però és impressionant el volum de feina que hi han en aquests moments, amb 70 persones treballant amb un munt de projectes i amb un món de programes de realitat. No? I mm. per tant, la meva germana és sempre també eh, aquell punt de seguretat, un altre anclatge no? que fa falta, perquè aquest és un món bastant boig, el de l'espectacle. No? Sí, Maite, ja, moltíssimes gràcies per aquests minuts que ens ha dedicat aquesta nit al seu germà. A eh, Són no. coses, qüestions que els oïdors no coneixen. Mm. La imatge la tenen mitjançant la televisió, en aquest cas doncs, mm. mitjançant la ràdio, però una mica la vida privada, però explicable, de l'Andreu. Mai, té un petó i gràcies. Moltes gràcies, bona nit. Bona Adeu, bona adéu, adéu. Bona, bona família té vostè, eh? Sí. Una germana és... amb gran efecte. Corteta, eh... corteta però bona. Però positivíssima. Sí, Potser m... més no haurien fet tant. Sí, però és que passa, som una família molt curta, perquè la meva mare no va tenir germans i el meu pare també en tenia un, en té un encara. Eh, per tant, la meva família més estreta es redueix pràcticament això. Els que he sentit, a, a la, a la meva neboda, la filla de la meva germana, hi ha un oncle, a, que és també un catxon mental impressionant, i, però ja està, hi ha dos cosins germans, aquests són els Buenafuente, pocs. Quan i com neix l'Andreu Buenafuente televisiu? Ja m'ha explicat una mica els inicis radiofònics, com són mm. els de l'anomenada petita pantalla? Doncs mira, també una mica per casualitat, per coincidir en un moment i en un espai amb una gent, concretament amb l'Alfons Arús, que és el que fa també un altre gest d'aquells que dèiem, no? d'aquells impulsos que van fent carreres, i quan comença el seu programa l'Ataque, un dia de la Mercè de 1992 crec que era... Any olímpic. Any olímpic, sí, tu. Doncs anem a gravar com a... Corresp... Imagina't, va ser el Sergi Mas, el que estava en el seu zènit amb l'Arusco con l'Ecce, em va dir, escolta, no hi ha l'Alfons, si voleu venir a fer d'actors, eh, i si voleu venir l'Oriol i tu. I jo vaig dir, sí, sí, jo vull venir l'Oriol i jo i el Fermí. Home, tal, la saqué. Al final vam els tres, vam col·laborar tota la tongada d'aquell programa que va marcar també una... ...una petita història en el món de la televisió d'humor... ...per molt cara ara hi ha gent que diu que l'atac ja va ser un boom... I allà estàvem instal·ladets. I després, doncs, eh, gràcies a Déu, o no sé qui, a mi no m'ha faltat mai feina, perquè va ser que va amb Rus, i el Sardà es va inventar un altre programa, després passar, va, va passar a Mikimoto, i després ja, ja vaig poder fer els meus programes. No he parat de fer televisió des de l'any 92, una cosa bastant sorprenent, no? On es troba més còmode, la ràdio o a la televisió? Ah, els dos llocs, m'agraden molt els dos, tenen dos llenguatges molt diferents... Primer era dels romàntics eh, excloients de la ràdio, és a dir, que no veiem altra cosa que la ràdio. Ara m'agrada molt la ràdio, me l'estimo molt, he fet 16 anys ràdio i per tant això no m'ho treu ningú, però he descobert una tele fresca, una tele de veritat, una tele immediata i feta a mida d'autor, que és la que faig jo, estarà millor o pitjor, però és la meva, i també m'he enamorat molt de la tele i ara estic en un moment que m'agraden molt les dues coses. Fins aquest moment, aquesta nit, hem tingut dues opinions, la de la seva mare i de la xermana. Mm. Ara demanaríem també un punt de vista d'un company de vostè, nostre, un malalt, però molt malalt. Toni Soler, Toni, bona nit. Hola, bona nit. Bona nit. Oh, uh, ens vol donar el seu punt de vista, com és, què és, què significa, què suposa, Andreu Bonafuente en el món de la televisió. I gràcies per estar amb nosaltres. I felicitat pels malalts. Uh, gràcies per les felicitacions, gràcies també per deixar-me estar aquí. Uh, hola, Andreu. Hola, Xato. Queda bé, eh? Queda bé. Ja ho intentaré. Vale. els apunts aquí davant. Ja. Yeah. No, uh, escolta'm, uh, l'Andreu ha significat moltes coses. Uh, deixem que parli de mi per començar, perquè si tu no hagués conegut l'Andreu, jo... Mm, és impossible que ara estigués fent televisió i crec que, en general, uh, l'Andreu uh, lidera, o si més no, és l'iniciador d'una generació d'humor a Catalunya. No diré només humor, perquè sembla que tot i que a ell molt definir com a humorista, eh, però em sembla que la cosa va molt més enllà, no? Tot de... Jo parla més d'entreteniment, i sobretot d'entreteniment televisiu, em sembla que l'Andreu va ser... va obrir una porta nova i ens va fer una habitació nova, per dir-ho així, dins del món de la televisió, i és, eh, els que hem seguit una mica l'Estela i amb aquesta Estela hi ha anat amb les nostres aportacions, sabem molt clarament que els... el punt de referència que suposa l'Andreu és bastant... bastant indiscutible, no? em sembla que m'ha agradat bastant bé, no? Sí. Toni, Hòstia, i com a persona... Que bé person... que parles, tio, que bé que parles. I com és ser humà, com és, l'Andreu? Des punt de vista humà? Sí. Bueno, aquí les coses ja no podem... Fins allà en vulgui vostè arribar, eh? No, no. Des del punt de vista humà, he de, he de confessar, pel, pel, meu, pel meu pesar, que no conec amb l'Andreu personalment, com a conec professionalment. I eh, eh, és una cosa que fortalment sempre som a temps de, de corregir-se. L'Andreu i jo sempre hem treballat des del respecte mutu, des de, de l'estima mútua, però també eh, em sembla que tots dos, reciprocament, som molt gelosos de la nostra intimitat i de la nostra vida, de la nostra vida privada. Eh, jo, jo em sento molt unit en l'Andreu en moltes coses, eh, sobretot en la manera de viure, la feina i la manera de patir-la em sembla que Déu estarà d'acord amb mi sí, sí. que som patidors de mena i que la, la feina la, la patim no? sí. encara que també la disfrutem Però, és... Toni, vol dir que un bon professional no és obligat que sigui patidor si no malament, ens assemble, eh? potser ens equivoquem suposo que sí, jo tota la vida si no vull estar-hi eh? com estic ara, de patint <ríe> jo, jo crec que ha d'arribar un moment en què diguis, estic disfrutant i em sembla que en Déu en aquell moment en parli arribat sí, una mica sí eh? jo en Déu el veig content i feliç i, i trobo que se li nota molt i, Andreu, no, no em diràs que no és que és bastant diferent que quan bueno, el sense títol. Sí, perquè he fet un tractament de xoc, que tu encara estàs amb en l'època de setmanal i desitjo que, que, que puguis passar a la meva, perquè és de xoc. O, o t'ho passes bé i sobrevius o plegues. I, eh. Eh, I, bueno, a la força, saps? Una mica m'ha sí. passat això. Toni, i el llibre que li ha semblat? El diguem agosarat. Bueno, jo els el, el, el monòlegs d'Andreu doncs, són és una peça que hi haurà que s'introduís a la televisió en aquest país, no? I si que hauria de fer-ho Andreu, que és el successor natural d'en Capri, però és un explicador de coses. Ja hi som. Uh, això i així entrem en el de la vida privada. <risos> uh, de les poques coses que vull de la vida privada és que una persona que explica les coses amb molta gràcia i coses que molt sovint no tenen interès. Amb això no estic dient que els seus comunòlegs no en tinguin, <risos> oh. però vull dir que la gràcia del bon explicador de coses és uh, donar interès a les coses que inicialment poc contingut no haurien de tenir perquè són quotidianes o perquè només li fiquen a una part de la gent, tot i que normalment l'Andreu parla de coses amb què tothom s'hi pot identificar. No? L'Andreu en general és una persona que s'explica molt bé i amb molta gràcia, i per tant és una virtut que per televisió havia de sortir i que eh, fins a la cosa nostra no havia sortit prou. Per tant és un gran encert, i en format de llibre doncs no cal dir que és el mateix, és per tenir-lo guardat i per poder... Eh, superar, diguem, el defecte bàsic de la televisió, que és que és molt efímera, no? Sí. Toni, podem dir que aquests monòlegs estan ja a la història de la bona televisió? Suposo que sí, que la televisió i història eh, són termes que són difícils de conjugar. Eh, gairebé diria que són antitètics, perquè vull dir, justament, la televisió té això, que, que, que, no, que no passa a la història gairebé res, no? En part suposa que ha de ser així. Um, però en qualsevol cas, si si saben si el gènere monòleg ha entrat a, a Catalunya gairebé diria que a Espanya, es podrà dir que si volen dreu qui ho ha fet. Això sembla que és bastant indiscutible. Vostè, Toni, els veu aquests monòlegs eh, en castellà? Pot no respondre, si voler? Ja que vostè ha citat Espanya, doncs mira, ens ha donat peu a la pregunta. Sí. sí eh, jo... O no tenen per què ser si millor en llengua nostra o, o en castellà? No, bueno, a veure, com t'ho diré, això, Si li compliquem eh? la vida, varíem de pregunta, eh? No, i ara, jo trobo que... que, que, que molt pertinent la pregunta. Jo trobo que la, els veig en castellà, però no amb el mateix text, diguem-ne, i no traduïts, i prou. Vull ja. dir, la manera d'explicar de les, les coses en català i en castellà són molt diferents, i que idioma té la seva musicalitat. I els, i els que som... Eh, dominem bé les dues llengües, ho sabem, que utilitzem que diem les mateixes coses, però busquem maneres diferents de dir-les. Per tant, si l'Andreu fan aquesta lleura de buscar una altra manera de dir les mateixes coses, però la trobarà, perquè el que no trobi aquest home parlant... Entens? Vull dir -ho. És únic que sé fer, és l'únic que sé fer. Moltíssimes gràcies per aquests minuts. Li vol dir a vostè un adeu, gràcies. a que es veuran en qualsevol moment. Gràcies, Toni, ja, ja saps que t'aprecio molt. <ríe> ja... Una abraçada, xato. Igualment. L'home dels malalts de tele, eh, gran persona, Toni Soler. Bona nit i fins sempre. Adéu, Toni. Jo, jo Joan, permeten, em vaig acotant, eh? Vaig acotant. Jo voldria destacar... perquè Està aquest aquell que vulgui. Ens queda potser encara mitja hora, no? Boa. Bueno, puc destacar un munt de coses a mitja hora. hora no, vull dir que a Toni Soler li, li torno la, la floreta. És un dels millors professionals que he conegut eh, en aquest món des de que estic treballant-hi. Però no ho dic perquè estigui amb mi. Bueno, sí, perquè això m'ha permès conèixer-lo, però vull, podria ser que demà al matí el Toni el fitxi per un altre i jo seguiré pensant el mateix. Eh, vull dir que Toni Soler és, és jo crec el millor guionista d'humor de Catalunya eh, la gent no és conscient del que està fent aquest home aquest home s'escriu es dirigeix, es presenta eh, executa, realitza el seu propi programa, això és brutal això no sé fer ni jo eh, No, no és, això vull dir que jo sigui molt bo, però és que no ell escriu eh, perfecte eh, té un sentit d'humor brutal i a més a més això podria estar molt bé i després ser un, un indesitjable a la vida privada i després resulta que és una bellíssima persona és un tiu pencador, responsable és honest, que en aquest ofici costa bastant de trobar normalitat, la gent és com molt rara, el Toni és normal, tan normal que hi gent que diu, té mal caràcter. No, és que és normal. I també voldria agrair a Toni Soler i als de Malalts que el que han fet, que això no ho he dit massa sovint, però aprofitaré per dir-ho, que és que ha permès terrat el creixement que va fer possible la cosa nostra. És dir, el sense títol va acabar, i l'Andreu Bonafuente, aquí present, el TT, te, va fer nou mesos de, de, de parón. Això tu ja saps que en el món de la comunicació és brutal, perquè pares i pots quedar fora. Per què va parar tot l'equip de del Sense Títol per preparar la cosa nostra? Perquè Toni Soler estava cada setmana eh, treballant pel Terrat eh, i nosaltres estàvem una mica a la reserva activa, que diuen els militars. Per tant, jo li he a Toni Soler que m'hagi permès rearmar-me per fer la cosa nostra. I moltes més coses de la vida privada, però que em fa molta il·lusió seguir treballant pel Toni i els èxits del Toni els visco pràcticament com si fossin meus. Que té vostè un concepte, un concepte molt alt de l'amistat. Sí, sí, home, és que per mi l'amistat és, és el més important que hi ha. En no? aquesta casa, i personalitzem, sí. ho ha demostrat, però potser són molts anys de, de sí. amistat, etcètera. No, és etcètera. que penso que després de tot, de les peles, la riquesa, l'èxit, demà al matí pots que no tingui programa, jo, m'entens? O canviï el director general i entri un altre eh, i ja està, i no li agradi, jo què sé, què pot passar, i sempre queden els amics. Sempre queden aquells 3, 4, 5, jo tinc la sort de tenir-ne bastants, eh, que amb una trucadeta t'arreglen un problema o et convé anar a i et fan sentir millor. I moltes més coses que dóna l'amistat. És, és el gran patrimoni del, de l'home, no? L'amistat amb les seves derivacions, no? L'amor, l'enamorament, el que sigui, no? Però l'amistat. I també em fa molta ràbia l'enamistat. El, el, el típic, això, si vols, ja és un tema més desagradable, el típic eh, imbècil, diguéssim, que vol ser enemic teu quan tu no vols saber res d'ell. Però, bueno, no conto amb ells. Però vol dir que en té molts, vostè, d'enemics. A jutjar algun mitjà de comunicació, però... Sí. Eh, Eva Franqués ens preparat una quantitat de retalls que després en parlarem, que és elogi, rei, elogi. Ara, no pensis, eh? La premsa tampoc ens, ens estima tant, eh? No, no, no. Saps què passa que Joan quan arribes a un punt de, de repercussió mediàtica social, no s'erenvege? Jo no, no... no serà odi, doncs, al triomfador? És un odi gratuït, perquè enveja tampoc, la gent té la seva feina, Bé, no, perquè m'han d'envejar a mi, que me'n vaig a dormir cada dia a les 4 i estic allí. No, però he notat una cosa que m'ha sorprès i no sabia que passava, sabia que passava però no havia passat a mi, que és que quan arribes a un punt una mica alt de repercussió, ja no dic d'èxit, eh? repercussió, uh, i, i d'insistència, cada nit, cada nit a la tele, la gent en parla, et vens 40.000 llibres en tres setmanes, de sobte hi ha un tio que està en un poble en una ciutat, escriu un diari i diu, l'André Bonafonte és imbècil. I dius, hosti, si no li he fet res, aquest tio, no? P -p pot ser que no li agradi, però per què m'insulta, no? Aleshores, la, la, el naixement espontani, com espores, pim, d'un senyor que passa a l'acció i diu, uh, no, puc, no puc amb aquest home, a mi violenta, perquè jo, eh, -eh, m'agrada agradar a tothom. Això és una fase de l'Oriol Grau, que dèiem, els alterats ens agrada agradar. I és així. Jo treballo tot el dia per agradar a tothom. I quan de sobte hi ha un tio que es posiciona sense cap argument en contra teva, només amb l'argument és la meva opinió, jo això no em costa de pair -ho, no ho entenc. Ara nosaltres li podem dir un mot que potser inicialment es pot enfadar. Vostès un animal. <laughs> Una miqueta animal, sí, tinc instints primaris, diguéssim, d'aquests. Diu, si tu em fots canya, et preguntaré per què em fots canya. Un animal que es diu gazela. Ah, sí? Ah, sí, és veritat. Soc Gacel·la, és veritat. De l'Arca de Noé. Sí, senyor, no me'n recordava. No ara. pensava pas que nosaltres li diríem animal sense vincular a la Gacel·la. És que aquesta ah, no, nit no, hem no, convidat no. el president de l'Arca de Noé, Home. en Miquel Pallés. Miquel, bona nit. Hola, molt bona Digui'ns, Miquel, per què el van anomenar Casella. S'ha quedat lleugerament sorprès quan li han dit això d'animal. En... Hola, Miquel. Hola, Andreu. Home, per, és per... que normalment dir animal a una persona, la gent de vegades pensa que s'ho agafen com un detall. No a més, és un animal que, que no té ni mascle ni femella, no es referint tan a tu. Yeah. Eh? Però normalment, com que és una persona que digui que moltes vegades som aquell que et diu eh, simpàtic l'escarosa aquell, <laughs> o sigui, et, et, et diuen les coses tal, tan clares, sí. però no saps si et felicita sí. o, o et falta el respecte. Jo crec que és una de les persones que, bueno, el Joan també, també és animal, eh? Sí, sí. Sí, que no penso que també teniu dol l'animal, eh? Sí, sí, ja bastant. Jo vaig quedar bastant parat del, del nivell d'animalisme que hi havia, eh? Sí, sí, A l'arca no. de Noé. <laughs> Home, eh, intentem mudar una mica en el Santiago de Rociñor i ho constitueixo. Sí. Eh, i novament és una mica de llibertat que tal com tenim aquí, com que cada més tenim un pinxo i trobar una miqueta d'allò dir... estem una mica esplegant una miqueta mm. eh? i de pensar-nos una miqueta bé. I jo us ho vaig dir al seu moment i no és gratuït, però que jo aplaudeixo col·lectius com aquests que trenquen una miqueta la rutina i la cintura i la serietat habitual i us enfoteu del mori del Quilvella i us trobeu per celebrar aquest, aquesta cerimònia d'enfutamenta perquè cada vegada n'hi ha menys, eh? Bueno, és que, és que un dels secrets ja crec per passar saber bé, com que normalment a l'arca, encara que vinguin polítics i que normalment no poden parlar de política. Ja, yeah. millor. Un capellà no pot parlar de religió. I estem pensant que potser els que parlen de futbol... Tampoc parlin, no? Que no parlin gaire, perquè tenen l'energia que gasten per dir gol, llavors quan arriben a casa han acabat tota l'energia i no poden fer res més. Sí. Escolta, Miquel, els llibres el dia de Sant Jordi es van vendre tots els del Buenafuente, però vostè està vinculat al món de les flors. Què va passar amb les roses? amb les roses, eh, la venda... Eh, sí. eh, jo vaig vendre... Així donem una mica de perfum al programa, eh? Sí, sí, sí. No? A més, a la Rambla, és un dels llocs que... que normalment... Potser no hi havia la gent de Barcelona perquè havien marxat. Però tots els que van venir de comarques i de fora i els que es van quedar de Barcelona van estar a la Rambla. Hi he una tantejant amb molta gent i hi ha algun barri, potser, i molts de la part alta o de la part de Cantat, que aquells van vendre menys. Però a la Rambla, sortosament no em puc queixar perquè ja vaig acabar a Gènere i a les 4 i mitja de la tarda em van haver de portada de Vilassar perquè havia acabat, l'havia esgotat. I és que normalment tota la gent que va venir es van concentrar, jo compto, que la Rambla. A més, Sant Jordi, mentre no hi hagi cap il·luminat que el declarés festiu, és una de les diades més maques que, que avui en dia se celebren a Catalunya i a Barcelona principalment. Totalment d'acord, eh? El dia que es fa festiu l'hem la... pifiat, eh? Sí, I aquest any tortosament, que jo pensava que es vendria potser merda i jo tenia uh -huh. la mateixa quantitat, ha sigut perquè la gent dels voltants de Barcelona han vingut a la, a a la Rambla. Yeah, ah, yeah. si fos festiu sempre no estaria d'acord, però aquest any ja afirmaria ara que tots els anys fos com aquest any. Uh -huh. Miquel Pallés, tornem i acabem amb una pregunta que pot ser, què li sembla a vostè en Buenafuente com animal televisiu? Jo crec que és un autèntic, uh, una autèntica fera. <laughs> és una autèntica animal, ha, fe, ha fet un hort a l'animal que és, doble animal. A més, este... pensa que estem acabant aquí tres animals. I això és com, ja és com un com... govern ja, això, eh? Haurem d'acabar el programa al zoo, senyor Pallés, eh? <laughs> home, i tant, i tant. <laughs> quasi, quasi que sí. Però, va, i com els controlaríem una mica i els posaríem una miqueta d'ordre, eh? Molt bé. Miquel Pallés, moltes gràcies per aquests minuts, com, com més ha dedicat amb llum pròpia Ràdio Hostell i Ràdio Principat. Ha parlat com a home del món de les flors i com a president de l'Arca de Noé que fa vint poc van anomenar Andreu Buenafuente Gazella. Bona nit i gràcies. Molt bon, bona nit. Adéu, bona nit. Bona nit, adéu. Tornem al món de la comunicació. Tenim un davassall de retalls, però, per exemple, aquí, en Bejet diu de vostè, diu, maestria, ho llegirem en castellà, lo que define los monólogos d'Andreu Buenafuente en la cosa nostra. Llavors, diu, ja sé hablando d'una una sèrie de qüestions, diu, És un humorista o que se lleva de calla al personal i, a la vez, un fin observador de la realitat i, por tanto, un auténtico filòsofo, ...que nos hace reflexionar sobre estos i otros pequeños o grandes absurdos de nostra vida. És molt bonic, això. I ho diu la Vanguardia, un diari del seu prestigi. I en tenim més de retalls, eh? Sí, sí. Home, perdó, i això supera, evidentment, aquell que no diem la paraula d'un lloc de la comarca que, doncs, que potser buscava un mot dolent perquè es parlés d'ell. Ja. Per protagonisme. Ja, ja, ja. No, jo, mira, m'he acostumat una mica a sentir-te observat i a sentir-te comentat. És una cosa que no va amb la raça humana, és a dir, que la teva feina la teva manera de ser sigui observada i valorada doncs incomoda a tothom. A mi m'incomoden hasta les crítiques positives, no, no em creureu quan us dic això, però a mi no m'agrada que parlin molt de mi i ara ja he d'acceptar que això serà sempre així. Però fins tot quan parlen bé jo penso deixeu-me estar. No he estat més tranquil com quan va començar el programa, saps? I, i els companys deien, no digui res ningú, millor, millor. Després ja sents una mica de pressió. Jo són etiquetes i, i valoracions que, home, si són positives t'agrada naturalment, però jo no faig altra cosa que sortir i fer una cosa que i no me l'he inventat jo ni molt menys que és el monologuisme televisiu que els americans l'han fet durant molts, molts anys després molts l'han aplicat en el teatre com en Capri, com a Gila però en el format televisiu s'ha fet molt i jo vaig veure uns programes ja fa molts anys d'aquest tipus de gent i vaig dir jo vull fer això, ho he treballat durant molt de temps i ara resulta que ha quallat la feina podia no haver quallat, eh? A Mela, que també és un crític molt saber, diu de vostè que no hi ha otro showman, jo no sé si, perdó, per, per personalitzar si vostè és showman, sí. diu, tan enamorado de la càmera i tan ben correspondit tan en su sitio natural. Sí. Uh, T'expliqueu una anècdota, Però una mica en primícia. Uh, és la crítica positiva més, m -m -més positiva, si em permets la, la reiteració, que ha fet Maya Mela. I, que... Que... I comença a dir la besa, muac, muac. Sí, sí, sí, és una declaració nova. Pues una, de... una declaració si no d'amor, una crítica que em va deixar al·lucinat. Uh, I lligant caps, resulta que estàvem un dia en un sopar que ens donaven uns premis de no sé què, i, i la Mela estava sentat amb el Toni Soler, i ara lligo amb el que deia abans. I resulta que la Mela li va dir al Soler, diu, hòstia, m'agrada molt la cosa nostra. I el Soler, amb aquella espontanitat que li caracteritza, diu, doncs digue -ho. I, i clar, un crític dir algo bo el, el va violentar no? diu, diu vols dir i el Soler, això m'ho ha explicat el Soler després diu si t'agrada un programa per què els crítics només espereu que la caguem per uh, anar-la fotent diu, si i van haver de passar bastants mesos però finalment a Amela doncs, va fer una cosa que penso que l'honora, que és que li agrada un programa i ho diu, no el meu, el que sigui no? És que clar, si no, al final sembla que som un desastre els de la tele, alguna cosa farem bé. Fixis l'Alfred Reixat, que diu de vostè, també positiu, diu... Estimaciones provisionales no confirmadas según por la guàrdia Urbana asseguren que Andreu Bonafuente tuvo ayer, es referia al dia de Sant Jordi, más seguidores que el propi Jordi Pujol. Potser és perilloso això per vostè. Sí, sí, podria... No ho sé, no ho sé pas, no. No, sé, no, no vaig seguir el, el, el president no el vaig seguir. Tot i que, <ríe> tot i que em, van, em van convidar Però no hi vaig poder anar la... És que va estar molt bé perquè la setmana anterior El periódico on va preguntar Vostè ni a, les, a, a, a, la a la xocolatada I dic Jo no, no he entrat mai a Palau I crec que està bé que els bufons no es convidin I 24 hores abans de la cerimònia De l'esmorzar Jo tenia una invitació d'última hora de, de la Generalitat I desgraciadament no hi vaig poder anar Tornem al llibre. Tenim aquí llistes de vendes. Vostè què sent quan es veu amb una relació encapçalant en homes doncs, que, que ens mereixen tot el respecte, com pot ser, per exemple, aquí doncs, un Fabià Stapé, com mm. pot ser un Espinàs, com pot ser un Salvador Cardús, com pot ser un doctor Corbella? Mm. Li produeix alguna sensació especial positiva? Mm, positiva, sí. Primer, primera i única, i amb la que em vull quedar, que és que la gent li agrada la meva feina, la nostra feina, atenció, que som un equip... I, i decideix gastar-se els seus sentiments perquè ningú els obliga amb una pistola a, a comprar se el diguem agosarat. Això és per mi és el més important, que veus que la teva feina està quallant. I després també trec la conclusió de que el món del llibre està evolucionant, està creixent. Eh, ja no sé com dir-ho, però penso que nosaltres no fem literatura, fem un altre tipus, una narrativa més urbana, uns monoles, uns textos humorístics, i que està canviant tot, i que la gent es compra el seu llibre del porcel, que per cert un gran llibre, i després es vol comprar un altre de regal, i que estan entrant comportaments en el món de la compra editorial literària, que estan trencant esquemes. Hi ha gent que ho porta molt malament i hi ha gent que ho està entenent. Jo penso que aquest és el resum dels nous Sant Jordi des de fa uns anys, en els que la gent vol els nostres llibres. Però n'hi ha molts més de mediàtics i de televisió i no els compren. Per tant, suposo que compren el que volen i el que els agrada. No? Ara, eh, vagi el tanto amb quina diària agafa, perquè si agafa l'avui, eh, som al quart. Vostè hem pot tot això com abans. Nosaltres sí? és que com a pauta sempre diem vostè. Doncs si agafes l'avui, eh, agaf, eh, trobaràs que és el quart. Segons ens han dit, a, a Cultura de l'Avui eh, no consideren que sigui un llibre. Potser ens posen a vídeos d'Aeròbic amb els de <ríe> Doncs miri, aquest diari... que abraçada a l'Avui. <ríe> la Vanguardia, fixi's, vostè encapçala una relació en què segueix l'Emili Teixidor, l'Isabel Clara Simó, i Milán Contera, l'alegria' és extraordinària. Sí, però no et pensis, eh? jo, creieu-me, no sóc tampoc massa... Eh, no sé la paraula, no? però eh, no trobo gran satisfacció quan un veu que el seu nom està per davant. Ja et dic, és simplement pensar que hosti, el programa no està malament. Jo recordo que estàvem al Caçador, eh, al Portal de l'Àngel, al cort Inglés, hi havia 600 persones a fora, algunes esperant durant 3 hores, vam entrar com els pecos per la porta de servei, allò era un clam, i vaig agafar el Javi i li vaig dir que el programa em penso que va bastant bé. No? Eh, dic molt malament, no ha d'anar. Si ens ho permet, allà vam treure el cap i li vam recordar Andreu. L'esperem a la Radio Estel algun dia, i vostè va dir que ho hem de fer i ja, ja ho estem fent aquesta nit. Sí. Deixem el llibre a banda, diguem que el va ditar Columna, que va tenir la gentelesa de convidar-nos en el seu moment a la presentació. O sigui, que que, que s'emporta el, el 90%, també s'ha de Déu dir. Do, sí, no, ho dic perquè a vegades la gent diu que s'està forant amb els llibres. No. Pregunta obligada. Veiem que aquí diu Andreu Buenafuente prepara un show i una sèrie per a Tele5. Això què vol dir, que el perdrem a Catalunya? No, no, no, no. no, ho no pot aclarar, això? Bueno, no no, no, no, no ho sé, vull dir que... No, en aquests moments el, el Terrat és una productora que, que funciona molt bé, que té una acumulació de gent, d'idees... Jo penso, de talent, excloent-me a mi, molt, molt important, és... Bueno, estaria hores parlant del Terrat i faria pesat, segurament... Però, però és una agrupació en aquests moments, jo penso que, que és el més important que he fet a la meva vida, no? aconseguir aglutinar tot això, els actors, els guionistes, que ja són brutals. Això porta al que la indústria televisiva doncs, ens truqui, ens digui, escolteu, voleu fer coses eh, amb aquella modèstia i aquella economia de les empreses, perquè no arrisquen prou, però bueno i Telecinco és una d'elles, però n'hi ha d'altres que s'estan interessant, i si nosaltres hi podem donar un servei, jo els hi donarem. Jo, a nivell personal d'antena artístic meu, doncs tinc un contacte, eh, un precontracte per tot el 2000 fins al desembre en TV3, i estic molt a gust. però clar, que, que fins al sé... desembre segur que tenim cosa nostra. Home, si no ve la CNN... I diu, Andreu, et donem 2.000 milions. Per mi les peles no són importants fins que donen 2.000 milions. Clar, senyor, doncs. Al principi del programa, amb mi propi aquesta nit, vostè ha parlat de Carlos Francino. Realment és un personatge molt vinculat a la seva trajectòria, Andreu. Sí, sí. És el millor informador d'aquest país i és el tio més íntegre, més sa, més hippie que conec. I va ser l'home que un dia em va dir, segueix treballant i em va mantenir durant un any, em va formar durant un any. Si s'haguessin de, si de pagar drets de formació, els cobraria el Franzino. Vull sí. dir que columna podria pagar Franzino del 90% que guanya. Senyor Franzino, assumeix tot això i bona nit i gràcies? Ho assumeixo com les paraules amables d'un amic, naturalment. Hosti, no, no sabia què hi era, ja, si no, no ho hauria dit una tant, vegada. eh? <laughs> Escolti, ens vol definir vostè com veu, com home del món de la comunicació i com a espectador Andreu Buenafuente, eh, desdigui l'amistat, sigui dur i com si no fos de la família, jo, de la infònica de... o televisiva. Sí, jo més enllà de valoracions així molt estàndards i de piropus i coses d'aquestes, jo em sembla que el fenomen Buenafuente, que és un fenomen, eh, amaga al darrere per mi una cosa... Eh, absolutament positiva en un món tan, tan encabronat, si se'n permet, a vegades, com és el de la televisió, que és la victòria de la senzillest, de la imaginació i de la honestedat. O sigui, la, jo crec que el secret de l'èxit de l'Andreu, a part de les seves condicions personals de comunicador, aquest sentit de l'humor, aquesta ironia, aquesta agilitat mental que té, és que continua sent el centre del mateix grup d'amics que fa un, un grapat d'anys a Ràdio Reus, a Ràdio Barcelona, on fos, van començar a treballar. I aquest esprit no s'ha perdut mai. I el tenir èxit amb una feina tan complicada com aquesta no és pas incompatible amb ser bona persona i a mantenir una sèrie de valors. Jo crec que aquí rau gran part de l'èxit d'aquest fenomen. I ho celebro. Ho celebro perquè en un mitjà mmm, acostumat a cremar eh, tantes persones i tants productes a una velocitat tan exagerada... Home, que es consolidi un projecte com aquest, i sobretot d'humor, amb tot el que suposa d'efecte de, sa i d'higiene mental i democràtica, home, jo el celebro molt. A més, a més, siguin un amic com més, doncs que ha de dir, no? Francino, vostè va venir de Madrid, per tant coneix la televisió que es fa a la capital de l'Estat. El veu, l'Andreu, al revés que vostè, que d'aquí se'n va cap al centre del país? No ho sé. I alguna vegada n'hem parlat amb ell... I jo francament no, no posaria la mal foc un 100% que li anesssin les coses a fora de Catalunya també com li van aquí. La veritat és que no ho sé. Jo crec que té un tipus d'humor mmm, que té un resors, uns, uns, uns tics, uns clicxers que s'adapten molt a la mentalitat catalana. No dic que no fos capaç d'adaptar-se a la mentalitat espanyola, més general. Però no ho sé si funcionaria, francament. En en enton... Estic segur que ell està amb moltíssimes ganes de provar-ho. Perdó, Antoni en Soler li han preguntat si els monòlegs estan ja a la història de la bona televisió. Quina és la resposta de Carles Ferencino? Jo crec que estan, sense ser molt transcendent, jo crec que estan a la història de la televisió dels últims anys. Hòstia, dieu, I mà, que, a favor. més a més, formen part d'un estil de fer televisió on, més enllà de la gracieta fàcil, de la broma agressiva i dels tòpics i de, de l'ensenyar-se amb la gent, insisteixo, es busca amb talent, amb imaginació, tocar aquelles coses que la vida quotidiana tots hem vist o ens han afectat alguna vegada, des d'un punt de vista entre crític i irònic, però sense, sense passar mai aquella ratlla del, del mal gust i de la mala educació. Home, molt fàcil paraula, el Ferenc, si no es veu que com on és la comunicació, el Frensino, eh? El eh? Ferenc, no ho de fer ràdio, que l'he dit-se tanta vegades. No, no, ja, ja tornaré algun dia, quan pugui. O quan, quan? Mm... Depèn, mira, millor havia, de, havia de tenir canvi, jo que sé. Carles Francino, moltes gràcies, bona nit. Gràcies a I vosaltres. I moltíssim bonic. que estigui aquesta nit amb nosaltres. Fins sempre. Adéu, Carles. Realment és feliç, vostè, amb el que fa? Per, per, eh, perdó, perdó. No, no, no, perdona'm a mi, perquè sempre... Puc acotar una cosa? Oh, el que vulguis, escolti. Francino, eh, ho dic amb una frase. El és... que passa és que ja en aquell moment no segueix i llavors aquests elogis que suposem li haurem d'enviar una còpia del programa no, perquè ho saps. No, no cal, perquè així no o sembla... és que volia seduir negatiu. No, no, no, no, vull, vull ser neutre, per tant no dic perquè m'ho escolti. Francino és el comunicador més desaprofitat de Catalunya en aquest moments. Per què? Perquè jo sempre dic que Francino seria el puyal del segle XXI podria fer el programa que li donegues la gana, comunicar el que li donegues la gana, tu creuries és guapo. Eh, parla bé, eh, té informació, té criteris per dir, utet tot aquest tío. -ho. ho té tot, aquest tio? o que, ho té tot? El que passa és que es ell... vostè pràctic el joc de l'elogia, eh? No, és que sé, era que sempre ho dic, perquè és que clar, perdo que la veritat perquè són amics. Tot el sac d'elogis pel Toni, ara per en Carles. Perquè penso no benvinguts són... estan vostès. No, és cert, és cert, amb en Carles no treballem junts i mira, vam treballar de, de fa molts anys, però el que passa que ell està enamorat de la informació pura i dura, ell disfruta fent un informatiu, però penso que ell hauria de fer un programa en print time a TV3 i, i fer un debat o fer el que fos, no sé què, però donant més de la seva professionalitat que és brutal. Jo he treballat com ara estem tu jo, durant 3 o 4 anys amb el Carlos i he vist un, un franzí no treballant, saps? Am, am, am, amb les mànigues de camisa i sé el que pot fer que home. I em fa llàstima. Té, té molt bona imatge. Home, és que a veure, és, és, no sé a que estigui enamorat del Francino, que no és el cas, però és brutal, aquest tio, vas amb ell i, i quedes com, un, com el Sancho Panza i Quixote, m'entén? Vostè qui és, el Quixote o el Sancho? Jo, el Sancho, <laughs> totalment, totalment. Li havíem preguntat si realment el fa ferís, la, la seva tasca. Moltíssim, moltíssim. La meva vida és la meva feina, no? I això diuen els psicòlegs, el doctor Corbella, que és el primer símptoma d'un malalt de treballar, però, doncs, bueno, doncs ho estic, ho assumeixo, i la meva, fe la meva feina dona sentit a la meva vida. A m'encanta distreure i passar-m'ho bé, i ara puc conjuminar les dues coses i, a més, em guanyo molt bé la vida. Per tant, jo em sento un autèntic privilegiat. He de, realment, recordar-me cada dia la, la sort que tinc de tenir un producte propi, els meus amics, la meva gent, és, que és al·lucinant, això, no? Ens diuen David Morral que cuida del que es diu ara les vies d'això que ens manquen només 5 minuts. Eh, potser que parléssim no de... temps, no tenim temps per explicar eh, tot el que... Que parléssim de premis, realment són un estímul o no li afecten a vostè, a banda de l'animalada animal, que és de l'arca de nou. Sí. Mira, no, no m'agraden els premis, ja hi tornem, ara la gent dirà que aquest tio s'està fent el modest, no m'agraden, em, em violenten, eh, com et dic, sóc una persona molt tranquil·la, m'agrada que em deixin molestar i quan no tinc programa em vaig a passejar, a comprar... Eh, pot, dir... pot passejar vostè, no? No, no mena, ser molt difícil, naturalment que no, però ho intento. Si no l'esperem a baix a la porta, signant autògrafos, no hauríem començat el programa. Bueno, fins és... i si tot l'estimaven. Sí, sí, sí. Sí, sí, És la calderilla una mica de la nostra vida, no? Però a mi m'ha de ser molt normal i molt tranquil. Aleshores, a mi els premis em violenten, que la gent em digui "ai que, que ets i tal. Ho trobo també fruit de la emoció d'aquell moment, del tio de la tele, ai, li hem de dir algo bé i tal. I els premis... Ara estic en una fase, fins i tot vol dir demanar disculpes en les que he rebutjat alguna mena de, de, de semi-homenatges i tal, perquè sembla que m'hagi de jubilar o estigui malalt, no? i en principi només jubilo, i que jo sàpiga que no estic malalt. Malalt el Toni, en tu, el de tele. Bueno, però jo, com que sóc hipocondríac, pot ser que estigui <ríe> molt malalt i no ho sàpiga. Però això, amb això et vull dir que, que no m'agrada molt el fet de... Saps, un munt de gent aplaudint l'Andreu. A mi m'agrada que m'aplodeixin quan surto, forma part de l'espectacle, i quan surten els títols de crèdit jo me'n vaig cap a casa, no? Quan hem dit que l'estimàvem, ens referim físicament, eh? perquè estimar-lo, l'Andreu, en som molts, eh? Què és el que més ell urgeix fer a la seva vida? Vacances. Vacances. Et sóc molt sincer. Tinc moltes ganes de fer vacances. Eh, ha estat l'època més dura de la meva vida professional. Mira que ja porto anys amb això, però, però no creia que fos tan dura. I ara ja porto un cansament acumulat. O sigui, estic bé, eh, doncs bé, dilluns fer el programa, com si del cosa, però hi ha un poço de cansament que crec que el meu cos m'està dient que queda de parall. Aquest any pararé i em ganes. Perquè molt breument, quin és la seva pauta, no d'avui, que és divendres, però un dia normal, eh, quin temps té per la seva vida personal o és que es deva i hi ha terrat i televisió? Doncs eh, em deixo, ara últimament ho intento fer, uns petits forats en les agendes, que és una cosa que no sé mai hagués cregut que m'havia de passar, en, el, en els que hi ha alguns dies que em, em perdo, no? Dic, fins a la una no em dieu res. Però, però és impossible. Si tens en compte que jo estic dirigint una empresa de 70 tius, amb 3 programes, amb 5 projectes més, i que hi ha un programa diari a la televisió, i llibres i coses, no es pot parar, no? I m'agrada fer-ho, però la rutina és bestial, és brutal i de vegades et supera, et desborda. Hi ha tardes que dius, estic desbordant, no? I no és dolent, tantes coses? Perquè si vostè es dediqués a la direcció de la presentació i el seu equip que funcionés, o, o no podria? No, jo delego molt i tinc uns grans professionals però, al meu costat. Però, quan aquesta nit avui, no, perquè demà és dissabte, però escolta, sí. i pensa, tinc 70 nòmines... Tot això no, deu plantejar un problema bastant important, eh? Sí, però jo crec que també, gràcies a Déu, tinc un, un molt bon equip de direcció... Uh, tinc la producció executiva i la coordinació de guió, doncs, els meus amics de tota la vida, que la gent no s'ho creu, però som amics des de fa 20 anys, des de l'escola, per tant, som com germans, no? Som una mena de, de, de, de senat, que en diem nosaltres de 4 o 5 ho portem. No, jo, jo delego molt, i he après moltíssim els últims anys a que la gent prengui decisions en nom del Terrat, però sempre sóc com el pare, no? Allò, això ho ha de dir l'Andreu. I tot i que hi ha un equilibri, doncs, el cap el tens ocupat, i, i vols llegir, i vols escriure, i vols fer més coses, i navegar per internet i estimar una persona, si pots, però no hi ha temps, hi ha per tot. Andreu, quasi al final, no creu que hem donat la sensació d'un Bonafuente excessivament seriós o ja és el tipus de programa que vostè s'hi ha trobat bé? Jo m'he trobat molt bé perquè de poc explicar una mica el que sóc no? Perquè, clar, a mi ja em arriba a cansar una mica arribar als llocs i tothom pendent de riure, no? Uh, jo sempre dic que si fos el mateix que surt a la tele, tot el dia seria un tiu despreciable, no? M'ho em matarien perquè seria aquest home que callia. no? Tinc ganes també d'explicar-me com jo sóc No molt, cada vegada faig menys entrevistes Perquè penso que em faig pesat Ja les hem fet nosaltres els ja, ja està fet, d'aquí acabo ja acabo Fins que em truqui el Conill o el Puyal o els grans I I Qui els, els petits? No, no, no, els altres grans vull dir, eh? els massius Perdó. Eh, però, però em refereixo A més a banda que a mi m'agrada No m'agrada molt parlar de mi no? I quan ho foto de tant en tant Doncs home, explicar les coses no? Si no sempre estàs de conya tu moltes gràcies a parlar la mare de l'Andreu, la germana, hem tingut dos homes del món de la comunicació molt importants, com són en Francino i Antoni Soler, i doncs l'home que encapçala els animals de l'Arca de Noel, el senyor Pallés. gràcies a Eva Franques, per la producció, David Morral per la tècnica fins la propera setmana bona nit a tothom.